Vi börjar med några strandhugg från Sverige. Eller som vårt land snart har känts som. Den demokratiska bananrepubliken tog i stan. I början av oktober dödades Abu Zahra. Al-Qaidas andre man i Irak av en militär specialstyrka- ironiskt nog kallad för styrka 88. Abu Zahra har i regimtrog i massmedia kallats för svensk. Abu Zahra är dock så långt från svensk man kan komma. –men han var en mellertid bosatt i Sverige från 80-talets mitt. Att massmedia benämnar Abbasara som svensk är en systematisk desinformationskampanj– –i syfte att förvirra allmänheten. Undergräver begreppet svensk och smutskastar det svenska folket. En sak är dock klar. Den vansinniga politik som gjort det möjligt för Abbasaras visstats i Sverige– –kan faktiskt komma att behöva bekämpas med en svensk styrka 88. Grannar till regeringskansliet i Stockholm har ett problem. Låt oss säga ett väldigt multikulturellt problem. Någon håller på att kasta bananskal på dem. Grannarna har noterat att bananskalen kommer från en alldeles särskild del av regeringskansliet. Gissa vilken? Ja, helt korrekt. Ni hade rätt. Integrationsdepartementet. Men det kanske inte var så svårt att gissa. Företrädare för regeringskansliet menar att allt beror på olyckliga omständigheter. En bananskal har bara ramlat ut från integrationsdepartementets fönster. Hur det kommer sig att bananskalen ramlat ut under ett års tid är lite svårt att bortförklara. Men i den demokratiska bananrepubliken vi lever i är väl allt möjligt. Till och med livs levande omkring flygande bananskal. En anonym källa tipsade Radio Folkbildaren om att det är en oidentifierad ganska svart muskelvarelse som kastat bananskalen. Regeringskansliet avvisar dock de ryktena som gör gällande att den svartmuskriga varelsen är identisk med statsminister Fredrik Reinfeldt. Familjetraditioner är vanligtvis något trevligt som skänker glädje och gemenskap. Vissa familjers traditioner är dock mindre trevliga och något man helst önskade inte fanns. Till och med senare kan vi lägga traditionerna som Andreas Hoffman och hans familj har. Andreas Hoffmann i massmedia kallad Nordemannen står för närvarande åtalad för olagliga aktieaffärer och grovt skattebrott. I ett försök att slingra sig från brott skyller nu Hoffmann på förintelsen och menar att de miljoner han haft undan gömda på ett konto i Luxemburg inte kommer från olagliga affärer i Sverige utan från ett hemligt skadestånd en släkten fick av den österrikiska staten på 1990-talet. Eftersom släktingen flyttade från landet när Österrike blev fritt 1938 och då lämnade han en värdefull tavla efter sig. Skattemyndigheterna tror dock inte på Hoffmans historia och kräver att han ska betala kvarskatt på 55 miljoner kronor. Om du är rädd för att tala ut emot tyranni så är du redan slav, sa John Bryant. Här följer senaste nytt från frihetskampen. Den 25 oktober möttes ett 50-tal svenska patrioter och en klick svenskhatare i Nyköping. Dagen till ära rådde ingen som helst resursbrist hos regimens polismakt och en massiv polisinsats fick bevaka staden så att inte det högprioriterade brotten hets mot folkgrupp, hets mot böggrupp, hets mot pedofilgrupp eller hets mot politikergrupp begick som några ovanligt fräcka svenska ungdomar. Inga reella sammandrabbningar ägde rum denna soliga lördag svenskhatare som var frustrerade över sina trasiga uppväxter roade sig genom att kasta lite sten mot polisen och en banderoll med det patetiska och för dagen minnsakt missvisande texten inga fasister på våra gator eftersom svenskhatarna har en förkärlek till att kalla patrioter för fasister slank gud deras snävar när dess bärare skulle urinera på trottoaren radiofolkbildaren vill här igenom tipsa de svenskhatande antagonisterna om en slagkraftigare text till nästa banderollinvestering många patrioter på Sveriges gator Då kanske det får behålla banderollen ett litet tag i alla fall. I dagens radiotal Svenska hjältar berättar Radio Folkbildaren om nordiskt hjältemod och svenskt civilkurage och manar lyssnaren till att själva uppvisa sådant. Sparkar slag mot kroppen, mot ansiktet. Hånskratt som ekar i takt med rännilan av blod som bildar en pöl på betongen under den sönderslagna flickan i gångtunneln. Svennhora, jämfot och hopp på bröstkorgen. Det våldsamma, dominanta och brutala främlingsgänget visar åtrien en ung svensk flicka och det svenska folket det mångkulturella samhällets konsekvenser. Som en kort glimt av hur framtiden kan komma att se ut när mörkret sänker sig. På väg hem från en kväll på stan, i Södertälje den 5 september, möter två unga svenska flickor och en pojke ett främlingsgäng. Det är omkring 25 främlingarna skriker okvädningsord. Hej Svennehura! Istället för att sänka blicken i marken och visa underkastelse säger hon något tillbaka något som gänget hungrigt väntat på. Det beväpnade och taggade främlingarna inleder en utstuderad misshandel. De väljer ut den uppkäftiga flickan och slår och sparkar henne om och om igen. De riktar slagen från sina knogjärnsförsedda nävar och sina sparkar mot ansiktet. Hon skriker besinningslöst, hjälplöst mot den främmande pöbeln som inte känner någonting för den svenska flickan i deras våld. När hon faller till marken hoppar de jämnfota på hennes bröstkorg om och om igen. När hon sparkats till medvetslöshet så lyfter en av främlingarna upp hennes slappa huvud, inte för att hjälpa henne, utan för att övriga i främlingsgänget ska kunna ta sats och sparka henne i ansiktet. Något de tillfredsställt, hånskrattandes gör. Om och om och om igen. Plötsligt händer någonting ovanligt. Sex svenska grabbar får syn på tumultet. Det är en fruktansvärd situation som möter dem. Ett stort gäng främlingar, nu kanske så många som ett 30-tal, har omringat den unga svenska flickan skrånandes, öjsverne hóra, triumferandes hånskrattandes och den medvetslösa lilla flickans huvud som lyfts upp och sparkas på. De var så väldigt många fler. Jag visste att det skulle gå åt helvete, men var tvungen att göra någonting. Berättar än av de svenska grabbarna som oskäldvist uppoffrade sig, som för stunden åsidosatte sitt eget välbefinnande och slängde sig in i puben för att med sin kropp skyddade den grovt misshandlade medvetslösa flickan. Bruten näsa, intryckt trumhinna, skadat kindben, två inre blödningar och ömma revben var de fysiska skador gänget tyckte det så samka ha honom. Fem av grabbarna fick föras till sjukhus och sys. Flickan fick blåmärken över hela kroppen, svårt att andas och äter smärtstillande. Det sista hon lyckades registrera var sex par fötter som sparkade mot henne där hon låg på marken. Sen blev allt mörkt. Även om det kostade de unga svenska männen blod och smärta. Så har deras insats kanske räddat en ung svensk flicka undan samma öde Daniel Wredström mötte i Salem den 9 december år 2000. Fått dem att ta en aktiv del i svensk historieskrivning och skänkt dem stor ära. Över hundra personer tog faktiskt och nominerade grabbarna till Årets Svenska Hjältar. TV3s och Aftonbladets mångaetniska jippo med Nyamco Sabuni, Josef Fares och Mark Levengood i spetsen för juryn. För att vinna jippot kan man ju misstänka att grabbarna får förnedra sig en hel del först och det är inte än säkert att de uppnår särskilt hög status i vilket fall. Den mångietniska krutdurken är knappast något som ligger i tidningens intresse att lyfta fram i ljuset. Men oavsett huruvida aftonbladets omröstning om årets svenska hjälte slutar så är dessa unga mäns ingripande årets svenska hjältedåd för oss, ja för hela det svenska folket. Den folkkäre ryska författaren och Nobelpristagaren Alexander Solzhenitsyn, mest känd som regimkritiker i det kommunistiska Sovjetunionen, Gulagarkipelagsfånge och Seden mera utvisad till väst, observerade denna inre nedgång. 1978 formulerade han sina observationer i ett tal på Harvards universitet, Frånvaron av mod i västerlandet. Det är nog det som allra först faller en utifrån kommande besökare i ögonen. Civilisationen i väst har tappat modet. Det gäller väst som helhet och i samma grad de enskilda staterna och deras styrande elit. Alla de politiska partierna och inte minst FN. Förfallet är mest uppenbart hos de maktägande och den intellektuella eliten. Det ger upphov till ett missmod som sprider sig ut i samhället. Visst finns det modiga människor, men de har inget egentligt inflytande i det offentliga livet. Det är de politiska och intellektuella byråkraternas modlöshet, passivitet och förvirring som är avgörande och ännu mer de bakomliggande idéerna som visar hur fåga verklighetstroget och moraliskt berättigat. Det kan vara att grunda staternas politik på svaghet och feghet. Och ingenstans fann han heller någon motståndsvilja. Var finns viljan att försvara den västerländska civilisationen? Striden för vår planet, fysiskt och psykiskt, en strid som har kosmiska proportioner. Är inte en framtida obestämd uppgift, den pågår redan. Det totala tänkandet i väst är konservativt. Situationen i världen ska förbli som den är till varje pris. Allt ska förbli vid det gamla. De svagas krav på statisk quo är ett tecken på ett samhälle som kommer till slutet av sin utveckling. Med bakgrund mot denna Solzhenitsyns observation är det inte svårt att se hur framgångsrik massmedia-dressyren av svenska folket varit. Hur ofta får man till exempel inte höra att den svenska modellen innebär att allt ska vara lagom? Smaka på ordet lagom. Men vad innebär egentligen lagom? Lagom för vem? Ordet får det att vattnas i väldreserade svenska käftar på samma sätt som rasistfanatiker eller naziexterminister ger upphov till argsynta skall. När en gruppvåldtäkt på en ung svensk flicka begås framgångsrikt av ett främlingsgäng, så är det fullt tillåtet att bli lite syssodär lagom arg framför tidningsuppslaget, tv:n eller datorn. Det är tillåtet att svära och beklaga sig lagom mycket i hemmets trygga vrå. Ja, det kanske till och med är okej att skriva en liten insändare. Även om den som nu väl gör det bör akta sina ord för den där gränsen om vad som är lagom tillåtet är tunn och flyttas godtyckligt. Så att han eller hon nu inte råkar använda något sånt där inte alls lagom längre hårt uttryckt. För då är det klippt. Då kan man få en knäpp på nosen. Och det är exakt på det sättet regimens trotjänare vill att vi ska tänka. Deras lag om svenska modellens jämmen, den är smaklös och den är konservativ. Dressyrmomentet lagom är endast ett exempel på den utstuderade stigmatisering som syftar till att bevara status quo. Det vill säga den nuvarande situationen. Precis så som Solzhenitsyn uppfattade det. Med detta i åtanke så måste jag själv och alla andra folkmedvetna nationalister betraktas som extremt fanatiska hädare mot den konservativa svenska modellen. För vi vill se en extremt radikal förändring, en omvälvande, svensksinnad reformation. Jag anser till och med att vi helt och hållet bör avskaffa den heliga hycklande och förjudna politikerklassen och ersätta den med en nationell hierarki av folkbildare och ledare. Hur extremt borde inte det anses vara på deras skala, men sån är jag. Sen kan regimens trotjänare och deras kollaboratörer få skrika sig hur hesa de vill över vilken horribel fanatisk radikal extremist man är. Det är inget konstigt med det. Så kommer makten alltid att göra när den känner sig hotad. Ja, det är faktiskt så verkligheten ser ut idag. Så ser situationen ut på det politiska slagfält som bereder ut sig framför oss. Våldsamma främlingsgäng, massmedia dressyr, lagom starka svenska reaktioner. Det måste vara ödet som räkt den svenska ungdomen förpliktelsen att åter få bära vår patriotiska vilja och flammande glöd att få gå i spetsen för Sveriges, Europas och västerlandets försvar, att få trotsa och bekämpa Rosenbadsförräderiet. Jag hoppas för allt i världen att ungdomarna förstår eller kommer att förstå allvaret i den uppgift de ställt sin för. Årets Salem-manifestation den 6 december sätter på grund av det brutala överfallet och det modiga ingripandet nordiskt hjältemod och svenskt civil courage i fokus. Det är en alldeles ypperlig chans för tusentals svenska ungdomar och vuxna att få visa vad de går för, att få visa mod och karaktärstyrka även dem. Så se till att delta även du och visa ditt stöd för såväl historiskt som modernt nordiskt hjältemod och svenskt civil courage. Visa att även du besitter en gnutta självrespekt såväl som empati till skillnad från de självgoda politikerna och intellektuella. Och visa att även du känner dig manad att delta i denna viktiga det godaste protest mot svenskhatet. –och det urskiljningslösa svenskfientliga våldet. Till nästa program vill Radio Folkbildaren påminna om ett citat av Mark Twain. I början av en förändring är patrioten sällsynt, modig, hatad och föraktad. Men när han sakröner framgång så ansluter sig även en skygge– –för då kostar det ingenting att vara patriot.